Freitag, kurz nach 13 Uhr. Um 14.17 Uhr kommt Christines Zug aus Berlin am Münchner Hauptbahnhof an. Und Carsten Zahre hat noch nicht mal seinen Koffer gepackt. Eigentlich wollte er das schon vor dem Frühstück erledigen. Aber da ging es nicht, weil er dringend über das Telefongespräch von gestern Abend nachdenken musste. Warum streiten wir dauernd? Was ist wenn der Kaiserstuhl doch nicht das richtige Urlaubsziel ist. Was ist, wenn es Christine dort nicht gefällt? Nein, nein, positiv denken, es gefällt ihr ganz sicher. Aber was ist, wenn es ihr in den Weinbergen zu einsam ist? Was ist, wenn es ihr zu langweilig wird? Man kann viele schöne Sachen machen, wenn man Zeit hat, man kann sich aber auch von morgens bis abends streiten. Positiv denken, es wird schon klappen. Nach dem Frühstück hat er sich eine Weile über das schlechte Wetter geärgert. Die warmen, sonnigen Frühlingstage sind offenbar vorbei. Über Nacht ist es kalt und windig geworden. Er hat den Computer angeschaltet und im Internet nach einer Wettervorhersage für den Kaiserstuhl gesucht. Wolken, Wolken, Wolken, fast keine Sonne, ziemlich kühl. Wenigstens kein Regen, positiv denken. Dann ist ihm eingefallen, dass er noch Haarshampoo und Rasierwasser braucht. Also hat er sich angezogen und ist in den Drogeriemarkt gegangen. Dort hatte er die Idee, dass er auch gleich noch ein bisschen Reiseproviant besorgen könnte. Also ist er noch in den Supermarkt gegangen. Dann hat er das Auto vollgetankt, das Motoröl, das Kühlwasser und den Reifendruck kontrolliert. So war es Mittag geworden. Nun muss er sich mit dem Packen beeilen, damit er noch rechtzeitig zum Bahnhof kommt. Er steckt die neuen dunkelblauen Schuhe in eine Plastiktüte und legt sie in den Koffer. Er nimmt die cremefarbene Hose und packt sie ebenfalls ein. Da klingelt es an der Tür.